Чем? перепитав я. «Привчили до цього», – відповіла вона. «У притулку під час війни нас називали вуличні діти». «Ти не евакуювалась?» – запитав я. «Ні, це не для мене», – сказала дівчина. «Ніколи не могла ніде ужитись. Завжди поверталася назад». «А батьки живі?» «Ні, двоє загинули, коли розбомбили наш будинок. У тоні, яким вона це вимовила, не було нічого трагічного. Все цілком будено. «Не пощастило», – сказав я. Вона нічого не відповіла. І так само я сидів там, тримаючи її за руку, і думав, як відвести її додому. «Ти давно працюєш у цьому кінотеатрі?» – запитав я. «Тижня три», – відповіла вона. «Я довго ніде не затримуюсь». Незабаром і звідти піду. Чому? Та така невгамовність. Раптом вона простягнула руки і обхопила мене за шию. Не подумайте, але зробила вона це дуже міцно. «У тебе дуже добре, добре обличчя. Мені воно подобається», – сказала вона. Це було дивно. Від того, як вона це сказала, я став якимось дурним, і придуркуватим, і сліду не залишилось від того збудження, яке охопило мене в автобусі. І я подумав: може, нарешті це те саме, може, я знайшов дівчину, яку шукав. Не просто так на вечір, а назавжди. Ти маєш хлопця? запитав я. Ні. Ну, я хочу сказати постійного. Ні, ніколи не було. Кумедна, що ми розмовляли на цвинтарі, і вона лежала, як статуя, на старому могильному камені. «Я теж не маю дівчини», – сказав я. «Ніколи не цікавився цим, як інші хлопці. Мабуть, у мене якесь зрушення. А потім я дуже зайнятий роботою. Я в гаражі працюю, механік. Ну, знаєш, ремонт і все таке інше платять добре. Я і мамі свої можу давати». І навіть трохи накопичив. У мене окремий барліг, господарі приємні люди, містер і місіс Томпсон. І мій господар у гаражі теж чудовий чоловік. Я ніколи не почував себе самотнім і зараз не самотній. Але відколи я побачив тебе, у мене не йде із голови, що тепер все в мене буде по-іншому. Вона не перебивала. І, здавалося, я просто думав у голос. «Дуже добре і приємно повертатися додому до Томсонів», – вів далі я. «І добріше їх, важко знайти людей. І їжа там хороша, а після вечері ми балакаємо чи слухаємо приймач. Але, знаєш, я хочу, щоб тепер усе стало інакше. Я хочу підходити до кінотеатру до кінця програми і забирати тебе звідти». А ти будеш стояти у дверях і будеш чекати, коли всі підуть із зали. А потім підмогнеш мені, даючи зрозуміти, що зараз збігаєш переодягнутися і щоб я на тебе почекав. А потім вийдеш на двір, як сьогодні. Але тепер ти підеш не одна. А візьмеш мене під руку. А якщо ти захочеш зняти пальто, то я понесу його. Або ще якийсь пакунок або що там буде? І ми з тобою поїдемо вечеряти в Корнис Хаус або ще кудись поблизу. У нас там буде свій столик, а офіціантки і всі інші будуть уже нас знати. І прибережуть щось смачненьке. Я так ясно міг уявити цю картину. Столик із табличкою замовлено. Офіціантки кивають нам». «Візьміть сьогодні яйце під соусом карі, і ми пробираємось, щоб узяти свої таці, і моя дівчина вдає, що не знайома зі мною, а я посміхаюся про себе». «Ти розумієш, чого я хочу?» – запитав я. «Не просто бути друзями, а більше». Я не знаю, чула вона чи ні. Вона лежала, дивлячись на мене, і ніжно так і дивно торкалася до мого вуха то до підборіддя, начебто їй було мене шкода. Мені б хотілося купувати тобі різні речі, вів далі я, іноді квіти. Дуже приємно бачити дівчину із квіткою на сукні. Так це виглядає свіжо і охайно. Ну, а з тих випадків, як дні народження, різдво та інше, я купував би тобі те, що ти придивишся на вітрині, і тобі сподобається. Але сама ти побоїшся зайти запитати ціну. Скажімо, брошку чи браслет? Щось дуже гарне. І я пішов би туди і купив один. Хай би це коштувало тижневої плати. Мені начхати. І я уявив, який у неї буде вираз обличчя, коли вона розгорне пакет. І вона одягла б на себе те, що я купив. І ми б пішли кудись разом і вона була подягнена трохи ошатніше. Ні, нічого критичного, але так, щоб звертали увагу. Знаєте, щось таке модне. Навряд чи зараз варто говорити про весілля, сказав я. У наші дні так ненадійно. Хлопцю це байдуже, але дівчатам ні. Жити у двох кімнатах і черги, продовольчі картки і таке інше. Дівчата, як і ми, Хочуть бути вільними, працювати, а не бути пов'язаними по ногах та ногах. А щодо того, що вони стали іншими, не те, що за старих часів. І що в цьому вина війна, і те, які з ними поводяться на Сході. Я це все бачив. Я думаю, що ці хлопці просто жартували. Усі вони великі розумники у ВПС. Але мені здається, що так говорити безглуздо. Вона раптом опустила руки і заплющила очі. Могильна плита була вже зовсім мокрою. Я почав турбуватися за неї. Щоправда, на ній був плащ, але на ногах лише тонкі пенчохи та легкі туфлі. «А хіба ти не льотчик?» – запитала вона. Дивно, її голос став неприємним, різким і зовсім іншим. Наче вона була чимось схвильована, навіть налякана. Тільки не я. Весь встановлений термін відслужив в інженерних військах. Ось там нормальні хлопці. Ніякого вихваляння, ніяких дурниць. З ними завжди є повний порядок. «Я рада», – озвалася вона. «Ти добрий, дуже добрий. Я рада». «Цікаво, може вона зустрічалася з кимось із ВПС, і він її образив?» Знав я деяких із них, це все був народ грубий, і я згадав, як вона дивилась на хлопця, який пив там чай, у Забігалівці. Якось задумливо, наче щось пригадувала. Я ж, звичайно, не сподівався, що вона ніколи ні з ким не гуляла, у всякому разі не з її зовнішністю. Та й вона сама сказала, що блукала по притулках без батьків. Але мені неприємно було думати, що хтось міг її образити. «А в чому річ? – запитав я. – Що ВПСники тобі зробили? – Вони розбомбили мій дім. Це німці, це не наші хлопці. – Все одно, вони вбивці, – сказала вона. Я глянув на неї, вона ще лежала на камені. Тепер її голос не звучав так різко, як тоді, коли вона запитала що не служив я у ВПС. Але він був такий стомлений, сумний і дивно самотній, що в мене защеміло серце. Так защеміло, що захотілося зробити якусь дурницю. Наприклад, взяти її з собою до містера і місіс Томпсон і сказати старій місіс Томпсон, що вона добра душа і все зрозуміє. Ось моя дівчина, придивіться за нею. І тоді я знав би, що вона в безпеці, що ніхто більше не зробить їй нічого поганого. А саме цього я раптом злякався, що можуть прийти та образити мою дівчину. Я нахилився, обійняв її, підняв її. «Послухай», – сказав я, дощ стає сильнішим. Я проведу тебе додому. Ти застудишся, якщо будеш лежати тут і далі». «На цьому мокрому камені?» «Ні», – сказала вона. Її руки лежали на плечах. Ніхто ніколи не проводжав мене додому. Ти повертаєшся до себе, туди, де живеш. Один. «Я не залишу тебе тут», – заперечив я. «Ні, ти це зробиш. Я так хочу. Якщо ти відмовишся, я розсерджусь. А ти ж не хочеш, щоб я розсердилась?» Я дивився на неї, нічого не розуміючи. Обличчя її здавалося дивним у цьому моторошно-похмурому світлі. Блідішим, ніжаніше, але таке ж прекрасне. Господь всемогутній. Воно було просто божественно прекрасним. Я знаю це блюзнірство так говорити, але інакше я сказати не міг. «Що мені робити?» – запитав я. «Я хочу, щоб ти пішов і залишив мене тут, і не обертався», – сказала вона. «Ти йтимеш, і йтимеш, як у весні. Йтимеш крізь дощ багато годин. Але неважливо, ти молодий і сильний. Дивися, у тебе довгі ноги. Повертайся до себе у свою кімнату, там, де ти живеш. Лягай у ліжко, як у весні. А вранці прокинешся, поснідаєш і підеш на роботу, як ти завжди робив. А ти? Не думай про мене, просто йди. А можна я зайду за тобою завтра, ввечері, до кінотеатру? Може, так буде, і я собі уявляю, ну, ти знаєш, назавжди. Вона нічого не відповіла, тільки усміхнулась. Вона сиділа зовсім нерухомо, дивлячись мені прямо в обличчя. Потім заплющила очі, відкинула назад голову і промовила. «Поцілуй мене ще, незнайомцю!» Я пішов, як вона воліла. Я не обернувся. Я проліз крізь огорожу, навколо нікого не було. Павільйончик біля автобусної зупинки, де ми пили каву, було вже закрито. Я пішов так, як ми їхали автобусом. Прямої дороги не видно було кінця. Мабуть, то було Хай-стріт, десь на північному сході Лондона. По обидва боки розташовувались магазини. Я ніколи не бував у цьому районі. Я погано уявляв, куди йти, але це не мало жодного значення. Як вона й сказала, я йшов наче уві сні. Я весь час думав про неї. Переді мною стояло лише її обличчя. В армії розповідали, що дівчисько – Може так прийняти хлопця, що той нічого не бачить, не чує, не розуміє, не робить. Я завжди вважав це брехнею. Якщо таке і може статись, то лише коли добре під градусом. Але тепер я знаю, що це правда. Саме це зі мною і сталося. Я вже не хвилювався, як вона дістанеться додому. Вона ж не виліла. Напевно, її будинок був десь поблизу, інакше навіщо їй знадобилося сюди приїжджати, хоч, звісно, дивно жити так далеко від роботи. Але, може, згодом, крок за кроком, вона мені розповість про себе більше? Я не буду з неї нічого тягнути. В голові я мав одну думку – зустріти її завтра ввечері біля кінотеатру. Це було вирішено твердо і ніщо не могло мене похитнути. І весь час, що залишився до десятої вечора, здавався порожнечою. Я йшов і йшов крізь дощ. Але незабаром мене нагнала вантажівка. Я помахав, і водій підвіз мене частину шляху, допоки йому не треба було повертати в бік. Тоді я зліз і пішов знову. І була, мабуть, година третя, коли я підійшов до будинку. Раніше, якби мені доводилось стукати в двері містера Томпсона в такий час, я відчував би себе останнім негідником, Та й не дозволяв я собі такого ніколи. А тепер у мене нутро горіло від любові до моєї дівчини. І мені було на все уже начхати. Я кілька разів подзвонив, і нарешті він спустився. Відчинив двері і стояв у коридорі. Бідолаха, білідий відіснув. У зім'ї тій піжамі. «Що з тобою сталося?» запитав він. «Ми з дружиною так непокоїлись? Ми боялись, раптом тебе збила машина чи ще щось. Ми повернулися додому і побачили, що нікого немає, а вечерю не чіпали. Я ходив в кіно. Яке кіно? Він просто витріщив на мене очі. Кіно скінчилось о десятій годині. Знаю, Відповів я, гуляв я, вибачте, на добра ніч. І я піднявся сходами до себе в кімнату. Старий щось бурмотів, почав замикати двері, було чути, як зі спальні крикнула місіс Томпсон. Що таке, то він повернувся? Я змусив їх похвилюватись. Треба було б пройти туди, перепросити, але я не міг. У мене це зараз не вийшло. Б. Тому я зачинив двері, роздягнувся і ліг у ліжко. І в темряві здавалося, що моя дівчина тут, зі мною. Вранці містер і місіс Томпсон були не дуже балакучі і намагались на мене не дивитись. Місіс Томпсон, не кажучи ні слова, поставила переді мною тарілку із копченою рибою, а чоловік не зводив очей із газети. Я з'їв сніданок а потім запитав, «Сподіваюся, ви добре провели вечір у доньки». Місіс Томсон неохоче відповіла, «Дякую, непогано. Ми повернулись додому о десятій годині». Трохи пирхнувши, вона налила чоловікові другу чашку чаю. Так ми і сиділи далі мочки, і ніхто не говорив ні слова. А потім місіс Томсон запитала, «Ти повернешся до вечері?» «Не думаю. У мене зустріч із приятелем», – відповів я. І помітив, як дід дивиться на мене поверх окулярів. «Якщо думаєш, що пізно вернешся, візьми ключ», – сказав він. І знову заглибився в газету. Відразу можна було зрозуміти, як вони ображені тим, що я не розповів їм, де був. «Я вирушив на роботу» і в гаражі у нас було багато справ. Іншим разом це мене б дуже тішило, і я навіть любив залишатись працювати понад Але того дня я хотів піти до закриття магазинів. Бо мені на думку прийшла одна ідея, і вже ні про що інше я думати не міг. Було десь приблизно пів на п'ято, коли прийшов господар і сказав, я обіцяв лікареві, що його Остін буде готовий сьогодні ввечері. Я сказав йому, що пів на восьму, ти його закінчиш. Окей? У мене впало серце. Для того, щоб встигнути зробити те, що я задумав, мені треба було піти із роботи раніше. Але потім мене осяяла думка. Що якщо господареві відпустити мене зараз? Я піду до закриття магазинів і повернусь, і закінчу ремонт Остіна». Я сказав, «Гаразд, я попрацюю понаднормово, але зараз, якщо ви нікуди не підете, то я на півгодини втечу. Мені треба дещо купити до закриття магазинів». Він відповів, що йому це підходить, а я зняв комбінезон, помився, одягнув костюм і відправився до магазинів у Хейвестхіл. Я знав там один, який мені і був потрібен». Це була ювелірна крамниця, куди містер Томсон зазвичай відносив улагодження свій годинник. І торгували тут не дріб'язком, а гарним товаром, добротними срібними рамками, столовими приборами та іншим. І, звичайно ж, там були обручки і всіякі вигадливі браслети, але вони мені не подобались. Усі такі продавщиці у військових магазинах носили такі браслети, вони вже очі намуляли. Я стояв і розглядав вітрину, допоки нарешті не побачив щось у дальньому правому кутку. То була брошка. Зовсім малесенька, не більша нігтя, але з гарним блакитним каменем та на шпильці. А зроблена вона була у вигляді серця. І що мені в ній особливо сподобалось, то це форма. Я спершу помилувався брошкою. Ціни на ній не було. Отже, недешево. Я війшов у магазин і попросив її показати. Ювелір дістав брошку і потер. Почав повертати то так, то сяк. А я вже бачив, як буде красиво, коли моя дівчина приколи її до сукні чи до джампера. Я знав, що це буде, те, що треба. «Беру», – сказав я, і запитав ціну. Коли ювелір назвав суму, я мало не вдавився. Я витяг гаманець і відрахував купюри. Він поклав серце в коробку, акуратно прикрив ватою, запакував, зав'язав гарну стрічку і дав мені. Я розумів, що тепер мені доведеться просити аванс у господаря, але він був добрий чоловік і не відмовив би мені. Коли я виходив з ювелірної крамниці з подарунком для моєї дівчини, надійно захованим у нагрудній кишені, Годинник на церкві пробив за 15:05. п'яту. Я ще мав час, щоб заскочити у кінотеатр і переконатись, що вона вірно зрозуміла мене, коли я призначав їй на вечір побачення. Я швидко повернуся в гараж, і на той час, коли лікар з'явиться за своїм остіном, стигну його закінчити. Я йшов до кінотеатру, і серце у мене билось як молот, а в роті пересохло. Усю дорогу я уявляв собі, як вона виглядає, стоячи там біля входу, у своєму вельветовому жакеті та кепочці. На дворі стояла невелика черга, і я побачив, що програмку вони змінили. На афіші уже не було ковбоя, що всаджує ніж у червоношкірого, а були зображені танцюючі дівчата і хлопець із тростинкою у руках. То був мюзикл. Я увійшов і, не підходячи до каси, попрямував туди, де вона стояла. Там була білотерка, як і належить, але не моя дівчина, а висока, здоровена дівчина, яка виглядала смішно у формі, і намагалася робити одночасно дві речі і відривати квитки і не випустити із рук свій ліхтарик. Я трохи зачекав. Може, вони помінялись подекуди, і моя дівчина тепер працює на балконі? Коли всі прийшли в зал, і дівчина на якийсь час звільнилась, я підійшов до неї і запитав. «Вибачте, а я не міг би поговорити з іншою дівчиною». Вона подивилась на мене. «З якою дівчиною?» «З тією, яка працювала вчора, з таким рудуватим волоссям», – відповів я. Вона глянула на мене пильно з якоюсь підозрою. «Вона сьогодні не прийшла, замість неї я». «Чи не з'явилась?» «Ні, дивно, що ви про неї запитуєте, і ви не перший. Нещодавно тут побувала поліція, вони щось говорили з керуючим і зі швейцаром. Мені ще не встигли розповісти, але я думаю, що щось трапилось». «Моє серце забилося зовсім інакше». «Без колишнього хвилювання, а в очікуванні на нещастя. Якби я раптом захворів і мене забрали до лікарні?» «Поліція?» – запитав я. «Навіщо вони приїжджали?» «Я ж вам кажу, що я не знаю», – відповіла вона. «Але щось пов'язане з нею. Управитель поїхав з ними до поліцейської дільниці і ще не повертався». Сюди, будь ласка, на балкон. Ліворуч, праворуч. Я продовжував стояти там, не знаючи, що робити. У мене ніби підлога під ногами пішла. Висока дівчина відірвала ще один квиток і, озирнувшись, спитала мене. – А ви її друг? – Щось таке, – сказав я, не знаючи, що відповісти. – Я скажу вам так. У неї з головою було не все гаразд і ані трохи не здивуюся, якщо вона наклала на себе руки, і її виявили десь мертвою. Ні, морозиво продається у перервах після новин. Я вийшов і зупинився на дворі. Чара за квитками на дешеві місця стала ще більшою. Збуджено штовхаючись стояли дітлахи. Я пройшов повз них і попрямував вулицею. На душі в мене було дивно і тужливо. Щось трапилось з моєю дівчиною, тепер я був впевнений у цьому. Ось чому вона хотіла позбутись мене вчора вночі, і не хотіла, щоб я проводжав її додому. Там на цвинтарі вона збиралась накласти на себе руки. Ось чому вона говорила такі дивні речі, і була така бліда, і ось тепер її знайшли на могилі за огорожею. Якби я не пішов і не залишив її, все було б гаразд. Якби я тільки затримався ще б хоча б на п'ять хвилин, я б умовив її, змусив би її передумати. Я би провів її додому, і я не допустив би ніяких дурниць. І зараз вона стояла би у кіно та показувала глядачам, куди сідати. «Але, може, ще не все так погано, як я боявся?» Може, її знайшли десь. Вона йшла, втративши пам'ять, і поліція виявила та підібрала її. А потім вони з'ясували, де вона працює, і захотіли, щоб керуючий підтвердив її особистість. Якщо піти в поліцейську дільницю і запитати їх, може вони повідомлять мені, в чому справа? Я міг би сказати, що це моя дівчина, що ми зустрічаємось. І навіть якщо вона мене не впізнає, я буду наполягати на своєму. Але я не можу підводити господаря. Мені треба закінчити ремонт цього Остіну, а потім зможу піти в поліцію. Душа до роботи в мене не лежала. І коли я, погано розуміючи, що роблю, повернувся в гараж, уперше в житті мене стало вернути від всього того, що там було. Мені були противні і бензин, і мастило. І навіть хлопець, який, пробуючи двигун, перш ніж забрати свою машину, випустив велику хмару диму, що виходить із вихлопної труби. І весь цей сморід. Я дістав комбінезон, одягнув його, приніс інструменти і почав працювати з Остіном. І весь час я запитував себе, що трапилось з моєю дівчиною, де вона, в поліцейській дільниці, самотня і покинута, або лежить десь мертва. І весь цей час, який вночі у мене перед очима, було її обличчя. Години через півтори машина була готова. Я її заправив і поставив носом на вулицю, щоб власник міг одразу виїхати. Але на той час я був зовсім виснажений, смертельно втомлений і під градом котився по обличчю. Я сполоснувся, одягнув костюм, помацав коробочку у внутрішній кишені. Потім витяг її. Ще раз глянув на акуратний зав'язаний гарною стрічкою пакет. Коли я прибирав його назад, увійшов господар. Я стояв спиною до нього і не помітив його. «Ти купив, що хотів?» – весело посміхаючись, запитав він. «Гарний він був чоловік, ніколи не сертився» і ми з ним добре ладнали. «Так», – відповів я. Але розповідати йому мені нічого не хотілося. Я сказав лише, що закінчив роботу, і Остін готовий. Потім пішов з ним до контори, щоб він відзначив мої понадормові. Показавши на пакунок цигарок, що лежала поряд із вечірньою газетою, він запропонував закурити. «Делі Лак виграла 3 до 30», – сказав він. Цього тижня я поставив кілька фунтів. Він заносив до бухгалтерської книги моїй понаднормові, щоб потім врахувати при оплаті. «Вітаю!» – озвався я. «Ставив на лідера, як останній бовдур», – сказав він. «Було 25 до одного. Але ще пограємось». Я нічого не відповів. Я невеликий любитель випивки, але в той момент мені просто потрібно було перекинути склянку. Я витерло б хусткою, скоріше він кінчив порати зі своїми підрахунками, розпрощався і відпустив мене додому. «Ще один бідолаха попався», – сказав він. «Вже третій, упродовж трьох тижнів. І цьому розпороли черво, як і іншим. Помер сьогодні вранці у лікарні. Якесь полювання на ВПС напустили». «А що, літак впав?» – запитав я. «Якого біса впав?» Відповів він. «Вбивство? Ось що! Усього розполосали, бідолаху. Той що, газети не читаєш?» Вже третій хлопець за три тижні всіх прикінчили однаково, всі вони з ВПС, і щоразу їх знаходили на цвинтарі. «Я тільки наговорив малому, який заправлявся, що не тільки чоловіки стають сексуальними маняками, а і жінки теж. Але цю вони зловили». У газеті сказано, що вони вже напали на її слід і скоро її заарештують. Давно час, допоки ще одного не убила. Він закрив свою книгу і засунув за вухо олівець. «Хочеш випити?» – запитав він. «У мене тут є пляшка джина». «Ні», – відповів я. «Ні, дякую. Я у мене побачення?» «Ну йди», – сказав він. «Бажаю добре повеселитись». Я вийшов на двір і купив вечірню газету. Про вбивство було написано точно так, як він мені розповів. На першій сторінці. Там говорилось, що це сталося о 2 годині ранку. Молодий хлопець з ВПС у північно-східному районі Лондона. Йому вдалося дотягнутися до телефонної будки та зателефонувати до поліції. Коли вони приїхали, знайшли його там на підлозі. Перед смертю він встиг дати свідчення. Він заявив, що якась дівчина покликала його із собою. Він думав, що вона кличе його, щоб гуляти. Незадовго до цього він бачив її з іншим хлопцем. Вони пили каву. І подумав, що того вона покинула, бо він сам сподобався їй більше. Ну, а потім вона випустила йому кишки. У газеті було сказано, що він дав поліції докладний опис дівчини, а також те, що поліція буде вдячна людині, з якою дівчину бачили раніше ввечері, якщо вона з'явиться і допоможе на впізнанні. Я викину газету. Вона більше мені не потрібна. Я блукав вулицями, поки не втомився. Додому я повернувся лише тоді, коли містер і місіс Томсон – Мали спати. Намацавши ключ, який вони повісили на мотузку у поштовій скринці, я відчинив двері і піднявся до себе в кімнату. Місіс Томпсон байливо розібрала посіль, поставила для мене термос із чаєм і поклала вечірню газету. Останній випуск. Вони її взяли, близько третьої пополудні. Я не читав, що там було написано, ні мен, ні решти. Я сидів на ліжку, тримаючи в руках газету, а з першої сторінки дивилася на мене моя дівчина. Потім я витяг з кишені пакетик, розгорнув, виконув обгортку і гарну стрічку, і так і сидів, дивлячись на маленьке серце, що лежить у мене на долоні. «Поцілуй мене ще, незнайомцю!» – Давна Дюмор'є.